Gabon entzule eta ongietorri ongi Ongietorri metalgarrazira ongi azte bat gehiagun antxete erratiko metalzairoik operenera. Eta bakarrenera ere bai, largoita beratzi. .zazpean largoita mar.bostena eta interneten beidaz metalgarazian.wordpress.comen. Eta gainera aurkitu gaitzak ezue bai e, Facebooken, bai txorrotxioan, e, metalgarazia biatuz. Eta baita ere email kontu batean, e, metalgarrazioa Eta hemen ditugu, ba... ba Facebooketik esan bezala, iotz taldekoak, hemen ari dira mikro aukeratzen oindekan, <risa> nahi duzuten ean. <risa> <risa> <risa> Eupa, haupa gagoan. Hemen ditugu bai Mikel, bai Paulo eta bai etxaun. Gagoan. Takit <risa> <risa> entzuten. Bai, entzuten zara <risa> Entzuten zaio? Bai. E Bai, entzuten zaitu. Nik bai. Bai, bai, bai. Bai, bai. Izi iri gau da. Bai. Ba, bai, es, e, ba, bono, bai esan bezala. Horenda e, duela aste batzuk esan genuen e, al... saiatuko ginela honeak artzen. Ta hemen zaudete azkenean, eztote asteko zerbait esan, edo esaldi lapideari bat, edo. <risa> Bueno, eskerrik asko. Hoi <risa> <risa> <risa> mi eskerrik asko. So tipikoa, baina eh, pon bidatze ez ez, ez, ez, ez, Eskerrik asko zuek, etortzagatik. Eta, bueno, ba, lehenik eta behin eh, ondo iruditzen bazai zu, ba, abesti bat jarriko dugu, priskate jendea zuen musika entzuteko, eta, bueno, kero hasiko ara elkarrezketekin, eta zuek bitartzen, posilo zute, ba, gara edan, eta <risa> oh, afaldu eta nahi zuten bezala, ez da? Nosongi. Ba... <risa> <risa> ez zein abesti aukeratuko dugu? Hile da Vale, <risa> pues. Bye. Bye bye, bye, bye, bye, y le tagueo. Y le tagueo, verás. ¿Enseguido? Está Ay, ay. Oh, <risa> Zabe presto? <risa> <risa> Barrezen, du horrezen dugun lehen abestia. Eta asiko gara elkarrizketakei. Eh, Karrizketarekin. Bai, asiko nes berriro. Elkarrizketarekin. <risa> Beraz, eh, nahi duzunean, jo, no? Bai. Nahi duzunean. <risa> bueno, eh, azteko, ba, ipatu, ba, zuen eh, maketak entzun dugun... Eh, Hila, labizi, eh, maketa honek, ba, iritzi izan zituela, zenba, bueno, ez dakite aleako paritu bari izan dituz, zuben kritikagoe jasotzeko, eren ahondan ahi. <hazitzen> bueno, egia esan, aleako paritzen, oain ari gara, zen, ja, maketa zarrag ditu da, ja, bi urte baino gehiago pasatu dira, eta, ja, ez dakik guzti egin, kopi. Lan <hazitzen> kantaberriak eta barritugu, baina, baina, baina, bueno, Ja, esan, irizia zen gehiago zuzuk kaldetzen inguruan, ba bai, jendeari asko gustatu zaion ta gozo pozik, ba jo dugu indukitugu kontzertu desiente eta bai, zake, jende asko ezagutu dugu, bai, eh gu bezala ba nere discoak kaldetzen aidenak edo eta baita ere ba handiagoekin edo jo jotzeko aukera duki dugu, ba Crisix, mm -hmm. Angelus zu tagarekin ere jo genun eta oso pozik a, a, maketarekin lortu eguneekin, bai. Bai, zeegia da bueno, normal ensaiada, eh, ze maketa batekin baduen e, talde batek, bueno, horrel zuek uki duzuten, eh, bueno, mugimendu hori okitzea, e, e, garapen hori okitzea, Zaila bueno. Bai, <laughs> bueno, ba. Sai hasta kiteguin. Toga do sai uno. kontzertuak sortzen joan ziren, bata bestean atzetik hau bai gut, beti saiatu gera ba likita jotzen eta ba suertea bai eta oso posible. Mm -hmm. right. Bueno, eh brutal egun ba, e, e, hiru taldeki dezarete, e, Mikel Paulo ta Chaun, eh bueno, ez dakit eh lautik hirurako aldaketa hori handia izan den, ze avantaja edo isamantaia ikusten dituzu horren inguruan. Nik uste dut Pablo, kezamarkozula pizka aldetik, ze gita, bi gitaratik batean right. pasatzea uste dala aldaketa handia nire ustez. Zeket. Bai, ba, bai, azkenean langiago ez, noski, eta zati batzutan igual aldatu behar gauzaak, beste gitarrak ere egiten zituen bere historiak, ez dakit, basik, peresbizkat baita ere jantak moldatu behar izan dira, eta baina baina baina bueno, baina ere etxam dagoen ez, ez dakit, nik uste dut asko zere gogorragoa sonatzen dugula, ez dakit, egutzen ez finkoagoa sonioa da, ez dakit, kontunten dago edo, ez dakit nola esan. Indar txo Bai, nik uste du behit. Baina, bueno, bai, aldaketa... Oztak, momentuz iruko bezala nik uste dut saizuko garrila ea zemuzatea txendan eta ezin bat nik bakarrik, baietu balka beste bat, baino. Momentuz gustua, baina. Momentuz guztua. Bai. Baina, momentuz gondo. Eikondo. Eh, era baki gutxiago hartu bardia, ez? Eh? Edo, jende gutxiago izan barda, ez? Eza dos era bakiak hartzako. Bueno. <risa> <risa> ez, bueno, egia esan bai dela... E, igual zaiagoa edo gitarra guitarra dena ba utxune bat betzea ez da baina erge, esan desakugu sentsazioak gau bezkat gauden hiru pertsona gaudela ba, el mismo barco esas de arroyo berdeño bai bai, oso, ba, bai sentitzen hiruak batera eta orda, bai eta alde hortatik ba baino beto mentalidad de berdeñakein hori da i nikuz dut garrantzitzena azkenean <coughs> <coughs> E, bueno, e, konposatzeko era lehenengo musika eta gero letra mm, egiten zen uten ez? E, mantentzen da edo aldatuko da aldatzen ari da egien esklusipa hor dago ez? <risa> ni uste da an, lehenengo musika eta gero letra baina hor bai, dago e, zerbait aseginan letra bat itten ez dakit desan <risa> gure gatik ez moztu eh <risa> Ez ez, bera, bera, berez musika eta gero letra, baino letra bat hasi ginen iten nahiko luntzatzeko asmoa edola edo hala, kanta bat bat Kontzeptu bat igual kanta, kanta baten baino gehiagotan bai, jarraitzen duen historia bat ekin Eta bai. orduan igual kanta bat ez dagoin da edo edo egin dagoen bat edo Gero klaro, horendik ez dago de letra guztiak eta badaude kantadak Egin da horrendik pues, letra gabe B B Orduan baren ez dakiku horrendik ziur nola egin gauzak, baina pizkanaka Ezekenean, musika gukagu, azka gugabesti batzuk egin da edo erdi osatuta Maketaren garaitik baina Hor zeudelako eta orduan ba, erabiltzen nahi geha, baina beti kontatzego gu, ere, guztatza gu edo nahiko genuk egin e, ba, Probatu Ega zen moduz ba, letratik asinta, ba, musikan letra Letra ore transmititzen duna sol mm. solidea so, so, bai, izatea letraren araberakoa e? izan daiteke interesgarria, bai. Bai, e, Eta bueno, pizkat letraren arira, ezta? Eh guda gaisotasunak, erlijoa, tortura, erlijotza. Eh, beste, besteva diapi abestien e, tematika edo? Ni <coughs> <coughs> <coughs> ustet erlijotza gehiematz. bat de zure <coughs> <coughs> Patzer erlijotza <coughs> bai. Zue, festa kalaya egitea, eztan berda? Era <coughs> gastu <coughs> <coughs> eta. Espencha, eh? Eh, Mate una baño zintzo. Go. Bai, deprimido naiz dut uto <laughs> itori eta. <laughs> ez daia beno, eh, pentsatuet beti azkenen letrak eh, bai dago letra guztietan, baina gehiago da ba aldarrikop emaitzela, ez da, in, eh, in munduaren ikuspegi negatibo bat eta eta ja sta, osea da ba Nikusutela a... bat gehiago. Indicio un jendea. Denak de naquil kogeanoiz baitu. Ez? il jende batzuk. Ez lego geraizki ez tabaino. Ke hago hiltza, jende hiltza baino ba, ar, dauden arazoen inguruko ausnarketa eta ea ba zer bereziki agian egiten dairena beste berrietan da sakonagoa e, zentzu horretan e, ba, giza, giza, edo giza gizarteari igual analisia ta kritika bat. gure ikuspuntoa. Bai. Bai, bai. Anya biztuna gaur egun ez eh, ba bueno. <risa> Ba, horretara fiskate deitzen du, ezta? Ba bueno, e, zuen musikari eta guztietak e, zuen musikari era guztietako etiketak jarri dezkiete. Eh agian e, zakit e, trasharekin edo gehiyo mm, erlazionatzen relacionatzen zuek edo esate pentsatzen zute azkirenetiketak ba. Nigoen wan ba. sortuna izela taldenesan dezaket eh trasha da o baino niu uste gero sta <laughs> Bai, teknika siratik ez hautze ditut, talden bai. sartu gainola hau laguna ditut eta, esan dezaket, hasiran igualsan ze pikak klasikoa hola, baina gain gerozta ekstremoagoa ta progresiboagoa ere bai, zati batzu, sakit. Death, thrash, black zati batzu ke bai daude akorde menorrak eta hola. Bai, ere badaude ezati garbiak horren ze atera baino. Bai, bai, Ehon usted... goira. maketa da, ka, katu, da ka, heavy, bueno, gebi kutxu importantea da kare baina eta azraez baina ebaita daiteu kantatu pizkat melodia pizkat mm. ikuspuntua da ere azkenean egian e, bueno, ba, e, baina ez pablok ere ba, goa henni baina denbora gehiagoa igualdara baina instrumentuarekin lehen nagoetik baina zirinenean taldea izan zen iaia instrumentua eta taldea ba, aldi berean eta mm. le, maketa dela isla ere ba, gure lehenengo esperientzia ba, abestiak sortzen eta horgan ba, gian dela ba, simpleagoa edo bintzat estandarragoa ba, atera atzatzi daiguna eta orain ba, ikastakoarekin edo ba, eta nola ez degun bakarrik trasea entzuten jendeak egual esan harren dela edo ba, guztatzi daigun denetik sartzea bai. musika entzun denetik eta sortu ere ba, aldean bariatuena edo bai. beti, guzt beti guztoko duguntzio ez ze, re? <laughs> bai, <laughs> <dai, laughs> da, reiz? <laughs> Enan izlatzen da ez, guztuak batek bai. egiten den musika islatzen da ez da Ba, un, e, entzungo entzuko dago beste horren o jarrituko. Bai, e, bueno, a galdera pare bat ba, no bai, galdera gile ditugu da. galdera. <meen> <laughs> eh, Gaste eh, musikan, ba, bost urteko epe honetan, zein konklusia ateratzen zute, o sea, un zein... chegora veraz eh, musika jaraitu <laughs> <laughs> seguro. <risa> Asi eratik orain zer gauza gutxe gara ere kasi esaten. Asi eran, ba, nik pentsatun txorra atzela, baina nik uzut demora joan ara, ba, agian importanteago dela. Gerozta musikaga antzuta. Bai. Bai <risa> ez egit, metal talde bat izan, ba, jende asko gau metal talde baten jotzetan eta metal abakarrik antzutela, baina usteet, metal ez, metaletik kanpo antzutezun gauza batek, Metala komposateko edo jotzeko balio dula Azko, teknika edo soinu aldetik edo... Eta originalo berritzeko, igual originalago ber, izateko... originaltasuna. digitaltasunan, ja. beti... Eta grabatzeko eta zuzenetan, eta barri? Gure aldetik esan, bueno... E, azkenan, igual irukazu ez berringera ere zen Ni pertsonalki, ba, ba, iotzekin, ba, garri geratu eta orduan be, Pentsatzen nago nintzen lehenko ere, eta joe, Ba, maketatia geratu gano noen dela bi hurte eta... Ba, grabatzera eta jo, praktikatu beharko ez da? Zer, <laughs> baina ezakit, ba, e, adibidez Pablo kere dauzka, ba, beste historia batzuk, beste proiektuak ere eta horre sortzen dute edo grabaketa, grabaketa, grabaketa lantzela garrantzitsua bai, ba, mm. ondo egiteko, ezakit, ezakit, ezakit. Eta hunek ere, ba, eukitzen ditu beste esperintziak grabaketan, ba, ezakit, ezakit, ezakit. Ezakit, bai. <laughs> Azkenean, boz hori ikasketa etengabea, ja. ez dakit, nora desan, boaz durte, denbora pila bat azkenean ikasteeko, eta aurrera egiteko. Hori da, desde komo agarrar unapua eta nola grabatu, o lo que sea. Bai, bai, bai, bai. Hau pixka gehiago Mikelentzat, eh, Mikel asieratik base, bai zaude. Ez dakite, asieran eh, taldea sortzean zenituzten helburuak edo, bueno, eh, bilatzen zenutena, bete da edo betetzen joaten dela ja, nabaritzen duzu, eh? Ba, bueno, hasi ginen lokalean, la, lasarteko lokalean e, ba, gitarra eta ampli txiki egin hor ba, airon e, beharinen bertxua jotzen, gaiak gaizki jotzen, oza, lehenekin jo, nola jo, eta hori ba, <risa> gehien bat elkartu eta ba, ondo pasatzeko, eta bueno, pixkanak hasi ginen abestiak sortzen, egin ba, bartzelako zarbait edo, maketa aterazten eta, oza, ez dakit, nintzat e, jo hartu nola lehenengo aliz, ba, Ez no imaginatzen sutagarrekin joko nula inoiz ez dakit, ez da zerbait. Orra, Nik gustu honena dela ez jartzea agian, e, mm -hmm. ba, helburuak edo zuri buruari, aurrera jarraitu etortzen dena etortzen dela eta bueno, ba, ona alin pues, mm. izango du eta eta aurrera jarraitza. Azkenean jarrait, ez dakit, orain aldaketak izan ditugu ere zentsu batean, baina Ba, jarraitzen dugut aldearekin, ta orduan bintzat ez dakit Nik uste, ba, ondo bideo nagoa zela eta eta bai, bai. Mm -hmm. Bueno, ba, jarraituko dugu, beste abesti batekin, ez dakitzen... Ba, bueno... Esan zuk etxan... Ez ez da, esaten pantera zelo jarri Ba, ni jarriko nuke jarri deu biletak gero Hmm. ez que de yo lehenengoa sea mesgaiztoa, da la, bai biderna, baina <laughs> jo kontu kotzeunetatik lelengoa, bueno, ba zi. <laughs> bueno, ba, amesgaiztoa hitbat. Sí. Lo Berrizare, ay, berrizare, ay, berrizare. Ay. Oso, Oso goiz bukatu bestia. <risa> <risa> Bajarretu godule. Karzatekin nahi duzunea. Eh? Bai, eta panteraarekin fondan, eh? Ai, <risa> ai, pantera. Vale, va. eh... Bueno, eh, veraz, eh, dugu, eh? zarela, ba. Bago den. Bueno, beraz, aipatu dugu, ez, Mikel Zarela, tal deko partaidea original bakarra, Eee, bueno, pixkata salduko zen nuken nola jundiren ematen aldaketak, zergatik utzi duten e, taldekide horiek, eta nola junden osatzen horrengo osaketa... Auga. Bueno, egia esan, e, original bakarra asiatik lokaleko egun horietatik ni, baina esan diteke Pablo ere iaia originala bezala dela, zen azkenean maketa grabatu baino jolena gotik, ja, uh -huh. ba, talean zegoen, eta egia esan, ba, orain izan ditugu aldaketa hirugarren bateri jola da etxagun eguna, baina eta Ahimeste aldaketa horietan izan ditun, etatik, ba, Paulo ere mantentzea taldean nikustedela ba, puntu garrantzitsuetako bat, ezta, egual, horreintxe bertan, utziko alu gutako edozeinek nikuste, ba, taldea pikutara jungozala, ez zelen, ez <laughs> dakit, ba, pieza garrantzitsua gara nikuste, bakoitza, eta, bai, ba, horren alde hortatik, Ba, gar, ba, bai, ori ori. Baina, bueno, <laughs> bai, el <barkatu, barkatu. risa> ah. Aldaketan zen mueve Joan Ciren etadore. Aldaketan ba, bueno, eh hasiera ba, hasleme aldaketa lehenengo izan zen ba, genuen lagun batekin abeslaria ta ba no ba, ez un estan etortzen entsaiotara eta ba ez eh, <risa> ba, eta bai, ba, beti izaten da azkenean aldaketaetan, ba, Taldeak jarraitu nahi du norabide batean eta ba, dago pertsona bat ba, ez dula betetzen taldearen eh aspettibat edo edo zuzenan ba, beste interes batzu da euskala eta azkenean ba, beste lentasun batzuengatik ba taldea alde batera uzten du eta bueno bakoitzak erabakitzen du ba bere bizitzaken zein ta gu jarraitzen dugu ba liketa mantentzen abentura ba, hau eta Ja zandaitake Pablo sartzen dela pixka, seriotasun bat edo hartzen den ja, lokaleko taldetik pasatzen zaret da. Bai, ja. esango nuke e, ze, zen gaina Pablo sartu zen puntuan, ba gu ere ba ez dakit, ez gen eukan oraindik ere finkotasun bat hola, ba, ondo jo eta o, mm -hmm. ondo ondo eta Pablo sartu ba, zenean ba ba zeu kanku baino esperientzia gehiago instrumentuarekin eta alde horretatik sartu ba, hart, e, zituela taldea ere ba, musikalki gauza ba, os, baritate handia gaur sartu zult garrantzitsua izan zen eta orain ere ba, ukagun bateri jole bikainarekin ba, <risa> ba, ba, San daiteke lotxatu egin ez bago to gaudela. Bai, bai. Sanaitketu so, San daiteke aldaketa batekin edo ba, ba egon dela momentu bat agian ba, ba, mendekanigu utzi beharra dago edo beste gauza battik hasi beharra edo.gian ba, orain justo azkenok aldaketa ez da zen... Hori maketa egin, maketa egin prozesuane izan maketatea genuenetik izan da formazio behar diena, ba, urte terdi hori, bi urte, egon gera eta, bapetean, ba, zartu abruko gitarrak utzi zuen eta gero xabire eta, bueno, ba, batzeri jo lea eta hor duan hor ginen paulu eta niakarrik eta gelitu ginen pixka, jo, ha? zer egin, eta eskerrak ba hori ezagutzen nula etxaun lehenagotik han eta bagen ekin ba, genekin, ba hori ondo jotzezula eta bat lagoa metaleko zerbait egiteko eta... Bai, zera, nira bere taldea bazun eta eukiziute esten bere mobiak eta baita ere... Bai. reikeratu zan metala jogabe. Bai, nixan behar egotzen lehenen gota kontzertua eta nik... Nere taldearekin joanu lehengo kontzertua. Bai. Le, Leko igualen izantzela, momentu igualen, o batera jowenun kontzertu barean. Bai, o sea, bueno, konkursu jowenun, bueno, bai, txapelketa... right? Ni horanik esneo. Oia, Pablo a indiketzen baita ere zeuden, chapelka horretan. Oia. Ni banegoen, bai derebak chapelka horretan. Eta ordu ez ez da utze eta bueno, nik, txapelketa horretan, txapelketa horretan egon ginen igual Donostiiko eta donosti aldeko... Gipuzko aldeko... Hai, gero laguntasuna de dosazko yeah. egun jende asko, edo. Generaziontako iagustiak horregun din. Eta hoi taldea utzi nuen... Bueno, utzi nuen, ez nuen utzi... Ni naiz bakarra jarraitzen nuen lehenoko talde, baina ezin indete zerien orduen taldea gesegin mm. da. Eta hauek esantziaten, ba, zerbait joko nuen behiekin, da jo, eh, bai, puta madre. <risa> Metala jokoet, bai... E, bai. <risa> <risa> eta baina lagun Zan dezakegu, ba, gaur eguneko iotz dela, txapelketa holestar, ez <risa> <risa> bueno, hori ez da gobre esku esateko. Eh? <risa> <risa> Bara, txapelketa, lehenengo kontzertu da, eh? plan jotze genuen oso gaizki, ni bintzat. <risa> <Osu> oso oso gaizki. <risa> Ke ditzis? <ez? risa> Eta bueno, ba, gaur egun, e, nori ikustu zute musikaz bizitzea edo pintsate, nori ikustu zute zaletasun bat beste lartzea? Eta eh, kasuta interesa gian, eh, bazteakit, eh, salto bat ematea osaiatzea eh, zerbait. Hori ametsa adanigus. Oserioa interesa, oa, interesa bai, baina ho. Mm. Gauza, metalaz bakarrik bizitzea, momentu enten hemen behintzatz. Bo, hemen eta mundu oso ni ez da, ez da, ez da, mainstream, ez da, oso zaila hilutzea. Right. Metalaz bizitzea, eta musikaz bizitzea bai, baina Ni hagi ez berbenan jotzete baita, eta... Dirua alhortzet, baina ez bizitzeko mm -hmm. aine ez urmaten. Nireko aina. Eta bueno, e, euskeraz abestan dituzute letra guztik. E, nore ikustu zuzute euskeraz abesteko e, ateak izten ditu, e, kanpoko jendeak agian e, obe oh, ikusten du, ez oh, dakit, eksotikoagoa ikusten du? Beti esaten dugu ba, berdina, ez da? Azkenean, e, zuk entzuten dituzun ba, Iron Maien edo, edo, edo, edo zintalde ahondiren musika entzuten dezu, eta ba, askotan, edo, bueno, ez dakizu ingelesa dibidez, ba ez ditu, ez duzu letrakulertzen, eta berez, ba, e, konkistatzen dizuna edo, bai zuri edo, bai, Brazilen, edo munduko beste puntan, da musika azkenean. Musika da, izkuntza universala, eta dora azkenean, ba, uste dugu, izkuntza berdin duela, ze izkuntzaetan izan, gero, ba, e, gogoa daukarna jakiteko, Osa, zer esan nahi duen, zer esan egaukan letra horrek, ba, agian bilatuko du. Egia da baita ere, baina inglesean munduko hizkuntza nagusia izan da. Ategeiago irekitzen dituela. Eta alde horretatik euskera ekin, ba, zabalkundea ere agian mugatuta dagoela. Nik uste dut Baina... Zuke esan ezuna ez? Azkenean... Baina musika da... E, Garantitzuna musika zu, da... Kanta bat da, entzute da, ezun egen en musikatan, eh? fikatzea, gehin bat. Entzute eituten talde gehienan... Letra ez ditut ulartzen entzute talde eta ez dakite ez ta zaidean esaten da igual noa bost urte entzuten talde eta ez dakitu oraindik ze eta musika gustatzen zaiz. <risa> <risa> e, Elburtzeten bakarra da euskeraz katatzen taldena. Ni huren ez, ergeraz... ez letra bira ez benetan musika ona denean. Benen, azken, <risa> adibidez, adibidez ere e, ahotseta fijatuz ba e, arabieraz besteuko bazenu ere azkenan zuri ahotsak melodia bat egiten du eta azkenan ba, melodia hori da gustatzen zaizuna letra gainetik, gagnetik, ¿no? Uste. Vida berrizkarak, ¿es? Euskeraz kantatzen eta mundu oso nai jagotzen eta éxito daukaten. Ta jendak ez ditu lortzen. Orduan hurbiltza hurbiltza dizuen norbait osaten ez ba. Joder, hasta que ni que es titular euskeraz ulertzen, baina jo, no la gustaban Askotan agian ba, eh ba. e. ba, e, bueno, egin dizkiute kritikak edo Madriden edo holako egunetan ba, e, ba, ba, e, zehar eta Eta hori, jendeak, ez, ez ulertzen, no? Asturiasera joan gineen ere, eta ba, jendeak ez da ez da ze esaten dugun, baina, bai, gustatzen zaie eta orduan duan, ere ikusten dugu, bai, musika dela, garrantzitsuena. garrantzitxoena. Ni bai. hmm. usteet metalen, normalen kontzertu duten, ez da ulertzen, ze esaten unkandatak. Euskeraz esan, <risa> <risa> balin bada metal estremoa gutura lekin da, igual du euskeraz, erderaz, inglesez, kazajoz, e, bai. Osoa, esaten una, ez da ulertzen, zaite ite u... eta... Konzertu bat emeitzataz, diskoan igual, zehu lertu baina... Ordu, ni uste toiz, jarzak esan musika... Musika dena engainetida, nio ustez. Soi nioa txarras den... Ete dago, norraide kasutun dizura, buah, inorkezu lertuko, egizu ingeles ez, baina... Eta... Inorreztu lertuko. Ba! Eta, zuaina, jende asko... Inglesez dokerrago. Jende asko eksaten, oe, eo, abesto ingeles ez, horrela famantzak ingo zate, horlako gauzak... Magikantzak... Zakit, ba, nik uste eh gure aldarri txiki bat edo, edo aldarriko premategian ba gure hizkuntza txiki ba, honi ito. edo, hori ba, da emateko bultza bat eta azkenan gu ba gera euskaraz eh bizi gera edo pentsatzen dugu intzat eta ba gure biztea euskaraz da orduen bai bai beste proiektu batzuetan bat ari bueno zabiltzate eh Paulota Mikel Abiez Quark Eh, izaneko proiektu batean, ez da? laguntzen, bakarrik bateriak ino, hori Pablo gazaldu zagit... du dezala, beto. Bai, bai, bai... Eta Eko... progresibua ez den daiteke edo... Madrien egon nintzen... Zagit... Bai, hori da, egon nintzen Madrien ikasten e, soinua, historiak, eta nire... nora da... E, kompar... nuen pisoa, bai... izakin, e, Kraiten dela ahorendu lagutxirarte, eta... Ba, bit musikari bizu berean, eh. ba, zero zer egin bargen nun, eta ba hori... gure... E... paranoiako, ez dakit, nola esan. <laughs> Aurrera da, gaur egun proiektori edo... Ba, epizkanak ha, horren... Ja dena instrumentalki gutxenez... E, ez dakit, jadan agarra bautak baina horrendik e, ahotsak eta egin bar dira eta geruzologak, baina, bueno... Nik uste dute indudan, zen gauzen... Ambiziosoena ambizioso oda la musika mm. munduan Bueno, a ber, a, a ber, ber nola teatzen da hori Ze minutu, amestea <laughs> Zagiteo e, geitama piku <laughs> <laughs> Eta, bueno, echaun ere bai, e, bai, e, lehen esan du gu of de record, e, lozabia musikan Bueno, hoi, berez da, niin nabil berbena talde baten mm. Ze suma izen hau Eta, konzertu asko jotzitutu ala eta Eh, nire ah, esan duten bezala beste talde baten jotzen ulena go izenazun Switch eta bueno, Switcheko gitarjolea jolea, jolea tani ni hmm. eh, hasi ginan Zesuman eh berbena talden right. eta Zesuman jarraitzen eginena izan genun, bueno, hingo zerbait, bersioa kiteko bakarrik esan denbora pasatzeko eta hori hmm. genun, baina bestela proiektu ai Zesuma, eta gero ni bakarrik bakarrikainaiz nire... Zure paranoiak. Nire gauza grabatzen aldetenen edola odida bat okuritza bazait, ba... Zer baí tola, Naide in baina, ni, bah, sin más. Eh. Batería, baino un... Ba, batería, batería sí. guitarra, ta bajo, a... ta ocho. Baito un da multi-intrometristista. <laughs> <laughs> baino sin más, eh. <laughs> baino sin más, eh. <laughs> <laughs> <laughs> la me... Eh, bai. Eta eh, gainera eskerciada, eta guitarra eskubiak inhotxe. Eta, bueno, gainera, bai, Mikel zuztut, bueno, pein ikus ez daitut, eh... Orrikusut eh, Mikel Oyarza oh, DJ pertsona. <risa> <risa> <risa> bueno, Metal DJ bezala edo ba ba, pero bueno, DJ esan daiteke ez dakit izan daitekeen, ezta? Daiteke, daiteke, DJ oia etakoak hagi egoten dieenak pintxatzen eta holakoa ez. Azkenean, ba bueno, okay. ek, Itali ezberrientan edo mm -hmm. suertatu irenak, ba Baiherriko burdinak andolatutakoak edo okay. guk ba jaialdian andolatzen dugu ere eta hor. Ba, musika jartzeko, agian ba, metal taberna normaletan edo nozituan dauen tabernetan sonatzen ez duten abestiak jartzeko, hmm. ba, ba, eramaten dut portatian ere musikarekin, eta ba, hori, girotzeko pixka bat, horrela ba, jendea ere animatzeko. Hori, hori. da, pinpinela entzun ere, bai, ezta., da? <laughs> <laughs> ba bueno, suta eh, gar bezalako talde batek, eh, metal hammeren nahi zaituzte, Bai, joe, e, egia esan gainera eh idatzi zigun, bueno, bidali zigun eh artikulu hori Asturiaren Asturia zera e, lagunak, Diario de un Metalhead e, antolatzen du da webgune bat eta da. asko babesten du, ditu ba, musikari edo hastenariren taldeak edo eta bidali zigun art, e, artikulua eta gu ba harrituta ganditu ja, da, Egia esan, bai... Eta horrela, garruta... Ez, ba, bera ekin joan nuen ere, bai... Egon ba, ginen izketan, eta... Erla zion, bereziki aitor gorozalekin, oso mm. ba, urbiekoa eta izan zen gurekin, eta... Eta horri zen, gustatuzte horrela kontzertua eta jo, bai, gero horrela... Ba, Espainia maian zabaltzen den aldizkari batean... Ba, Aipatzea, ba, nire ba, bai, orres. ondo, ondo, bai... Bai, ziren, bueno, e, aldizkaretan... Horretan egonza eze, báñan ere bai e, aurten e, baken Metal Battle, e, Hayaldi… Bueno, leia ketan ere bai egonzeñeten. Bueno. Eta… Bueno, egonzeñeten hasta. Eh, que lituzan… Origa lituzan erribuidan. Se sí, gustu eh, tal de, de que ide al dake eta que consiguen, eta esin izan genun… Eba, jo, aske Ves, en, viral, en ben jose nuuten ez? Ez ez, birari genuen maqueta eta pasaginen Antatu gintuzten, baina azkendean Baina, justo, eki genituen movidak eta... Eta hori ezken nuen joan Pena, pena Zegaina aurten ere ezagongo, baina, bueno Bimila tamaxean antolatuko mendut eta... Ba. Gainera, inmute gaia grazizuten, bera ekin jogen nuen, eta oso tipo... Horri galdetu beren ez duena, eh? Eta hori, esaten nuen joan, azken egual ez dute jo bera ekin ardón Bai, imut ere taldeak balentzarrak irabazi dute Ba, justo Asturias ikon beraik egin eta ikon beraik egin hitz egiten metal bat heliguruz eta... Izen zen, Asturiasen elkartu ginen jotzen zuen Asturiasko talde batek, Legazio of Brutality, bertako bat eta ja ba eh bat daukate. Oro har beste hiru taldeginen hirurak metal batelen txaikatuta geon denak edo semifinaloetan parte hartzeko. Ta orduan izan zen oso berizia, bere e, parte hartzen dugune, ze geunden hiru metal batela ezatitzen bat da hiru semifinales berrietan, hiru berri bezpernietan eta gero finala batean tasatu genuen, finalean aurkitzen geran, ezakiz zer hiru talden artean. eta bueno, azkenean inmutekoa pasaziak magarri finalera ta gero pasaziran uakena jun eta bainoakenen irazi zuten mm -hmm. eta orduan ba Asturia zen ezagutu zuen koncertu bat. Ba, vale, eta oso eta oso umiak, ere oso hurbiekoak, bai, oso Girona honzan taldeetan bai. No le pixkate... tanto piskat, bueno, salten dute, salten momentu dute, dute metalaren egoera edo metal baretatea Euskal Herrian adibidez, ba, ez dela aina hundia edo basak eta chiqui <coughs> <txiki> Badela <laughs> Bari eh, tatea bai Bari tatea bai ba. Eta oso talde hona Eta, eta nahi dunak eh, aurkituko Gupizka frikakia lairu izak baina nahi dunak aurkituko Benetidak Beintzat iparraldeko ozera e, bakkeneko e, metal bat elorretan iparraldekoan e, euskal talde esente zeuden Bai Ba egipuzkoakoz egin egen usteet ezakitikipuzkoa edo ah, Bai bai bai bai e, Bai ez helberez dalko de Inkursez Inkursez ere e, mm, ordia bai, de gente de gente zear. Es que... gero sartu zen ere, gu kantelatu gero beste batzuk talde de gente egon zituen Eske que beste urte ba, batzotan adie, ez? Eh? Ba, bueno, Asturia, Redo Cantabria, Argello do Alizarrego sartu dira. Baian, eh, bueno, aurten, ba hori ba, talde de gente zeuden, ez dakit nola ikuste zuten, metalaren egoera edo metal taldeen egoera hemen Euskal Herrian. Talde asko daude. Ni ikuste Ni, usted... ni mundu son, ez? Eh? O sea, soia, osea, mm. ez dakit, metal talde asko daude eta mota askotako. Bai Euskal Herrien eta bai... Ez baina Euskal Herrikoa zentratu zagian, ez da, ba, ba, oza, daudela talde asko tamaia askokoak bai egian ez daukatenak, ba, e, ba, merezi duten ba onarpena edo ez da. Adibidez, begira edo bezalako talde bat, ba, ze zenbait demoradarenan, se ze, maihone ona daukate eta ez dira iritsi, ez Metala bezala hartu eta gore nera edo iritsienako oso gutxi dela. arruina no, ondia dutena azkenen eh? baritatea esan du, ni uste, baritatea Baina horra bat ikabian jente Kalitatea? bai? Kalitate eh. ere bai? Kalitate bai? bai bai bai bai hmm. Deineti dao, beti, Kalitatea... Kalitatea badao eta ez daukan are badao, evidentemente bai. Mainstream edo ez, ez izanik, jendea guztetuela ez dao lain besta Joder, eta fusion adibidez Rusian bon egondira jotzen... Edo horn of the rain, no? Ebaita Adibidez, adibidez. Guntoson, nik ikustet beraien adioz Facebooken idaztegu jendeak, jo kese, belgikako jendeak eta hemen jendak ez dut zautzen eta ez dut zaituzte Rusian, Belgikan, Polonian eta handik ibilidea jotzen da. Da, Nik uste dut ahola ara arazori kantiena da, hemengo goa o sea, ez dela hainbeste baloratzen, baloratzen. baloratzen. baloratzen. baloratzen. Azkenean beti kanpokoa Ja, ni uste dut horrela garritzen denan mundu, ez da, nire tristes. Baina, baina kalitate ga. Egia da, e, mainstream maiako talde hauek, e, normalean, ba, miliona da torten zen dutela ba, publizitate maian, eta marketing mailan eta azkenean, hori ba, ba, somatzen dela agian ez, e, erre, dakaten erreperkusioan. Ni, ni uste eta euskal herrin metalan famosokin dian taldek diala, ba, sortu zianak, laro hita margarren namarka, baina lehen nago, edo, bueno, mm. dide suta garlatzen, right. ze garai hartan musika musikazan, erroka beintzat ez zak puntka zan, metala zan e, ta orduan jamartu zuten ordun eta ordutik geratzean taldek dian ere ustez, ez goi fama anestesia zutagar eta hiek eta daude gero talde batzuk fama pixka aukatela baino jebien arten Bueno, va ba, tal fama pisca duela ta espero duzagon elkarresketaron onen ostean va ba, fama gile izango duna. na, bai. Ta Eta eh? orain beste beste zeun, zeondik, zeungo, zeondo ekarrita esta. <risa> eh, entzuko beste beste, beste, beste bat, e, nahi naidu zuen na. Zein proposatzen duzute? Erri dote uste? Echau ja, ni <risa> <risa> asko guztatzea jona, estiudat. Asko guztatzea jocen, ensaiotan. Baina, pia guztatzea jocen. Gureto doble bomboko zatibator, polilla. <risa> ba, ego, <nadi> doble bombora. <risa> Hortu <risa> zute, iotzen, errealitate ustela. Eta horretzen duberra errealitatea eztela, eh, gontzarete adi eta entzun dut zuten doble bombori ez da. <risa> <risa> <risa> <risa> ondo, ondo, bueno, ba, pixi eta rapazatzen ari gara ez, e, bueno, haipatu zaituzten leku ezberdinak, parte hartu dituz zuten, bueno, e, lehiaketak eta, e, beste hainbat euskal taldeekin ere, metal para los pelaus izaneko bilduma batean parte hartu zenuten, e, Kolombiako aurren eskubien alde ez? Bai, el, el laguna egun Sebas, berak ere taupa talean jotzen du bajoa eta hori ibili zen Kolombia, eskola horietan laguntzen eta ba ikusi zuen zegola bah, e, dirua behar zuten ba e, umeen ezkuntza bultzatzeko eta ba zitzaion egitea horrelako ba bilduma bat hemenko taldeen abestiek eta bah, bai, animatu gunea nor abestea sartzera eta bueno, eh gelditu da gian pizka Eh, ezun, oza, esp, espero haino eh, bultza gutxiago lortu du, baina, abai, eh, zen, orlako, bai, polita izan, zen hor lako, bai, iniziatio gaten dedo, bai, noletatzea. Esan ez erreko ustaten abesti bat duztea, ez? <laughs> bai, eta Gozan Rock ere bai bilduman, ez? Bai, horire, hor eh, azalduz ziren eh, zen nasketaraz, Portugaleko gehi talde edo, eta bestalde ere, bai, Espainia maian, az, e, azalduriko ba beste amarre... Egon zula, hausoko. Azkenean, eta, bueno, ba, esan ziguten, angustatuztea eh, lemaketan, nahi zutela abesti bat bertan sartu, eta... Eta, bai, horre ere, mm -hmm. ezakit balioko zuen, zer bai zabaltzeko portu alaldean, baina, bueno... Gainera gaizki egon guri zen Horiak. Iotzen e, kanta... Kantan izena, bai. <risa> bai, baina, baina, <risa> Oitangoa de kolekcionista discoi. <risa> Epaien, pos mila euros. <risa> <risa> Mendik urte batzuta. Bueno, bai, ya saioaren azken txampan sartuta, internet izango dugu aipagai, ezakite, bueno, eh, nola ikusten duzute internet eh, baliabide bide bezela, eh, saleekin, bueno, eh, fai, bai, Facebook edo Twitteren bidez harremana iz lortzen duzuren, edo... Zalantzai, bai, azkenean sare sozialak, Eh gure talde txiki bateantzat ba Ezin beste igual. Tres oso baliagarria talde hontitzako bai ni uste denentzako. Tres oso baliagarria da. Bai baina azkenean bereziki ez dakit ba. Eh. No eta bat ez dakit. talde txikitza ez dakit. Ez akau bestela nola nola erakozi. Obvio. Zer itendu lurra zer damo dugat azkenan ba eske guk ere ez dago hau estatu webguneri gure webguna Facebookan edo Twitteran jartzen ditugu gure eguneraketak edo kontzertua edo edo edo entzaioan, ezakiz zer, eta bueno, jendea jarraitzen gaitut. Orduan bai. bai, eh, zabaltzeko modulat. <gülüyor> <gülüyor> Hai algún well, Ericast, ez, ez da kasote es Bandcamp es eh, olako plataforma bai YouTube. <gülüyor> bai, bueno, <gülüyor> igual Lori <gülüyor> discaking musiko dou, beño. Momento. Maqueta dela tsagun ba, pentsatut no ze, pentsatu unze, ba, youtubera, ba, youtubera. Eta, pentsa, asko pentsatua esan, hmm. Bandcamp ere ba, ba, modu on bat txukuna sartzen dira, zerrenda beste zerrenda eta ondo entzuten da egin YouTube baino beto entzutena gainera, ez? Ta bueno, orain, orain YouTube badu, baina e, Bandcamp eta hola plataformak, pa bada, saltz, musika saltzeko ba, e, infrastruktura hori. Hmm. Ez duzute pentsatu ba hor hortikan Ba, Usa, igual, arti, asa, izkareko... Gaur, izkarako... Uztu gaur irakurriet gaur edo irakurri, irakurri gatzogazakit e, artikulu bat interneteko musika salmenta eta na. Spotify eta olako gozien gurun, eta jartzezun Leicester ordentza obligatoria izangola gola, momentuz bankanpen adibidez jarri ezakezu aukera enturteko, no, no, doain bankanpen sartuzko, eta gero nahi bat eskargatu deskargatu, ba, kantan gatik, zuk nahi dezun prezioa jarri ezakezu. Mm. Jarri ezakezu kanta hogei xentimotan edo diskosoa 40 marxantimo dan naiz zan ezko da, da on oso nere bankan mm. gustatzen zait talde gehienez aukate eh? incluso beriz arrakak dauka edo mm -hmm. ain entzuteko bankan ben bere disko guzti ez ez, ez dut sute planteatzen horain o igual etorkizunean e, e, utzet disc... yeah. yeah, derria... diskoain da gero itzengo yeah. genukela mm -hmm. Santa Berri azkagunean ba baiz zeradi gidera ni gutak Uhum. Bale, ba, e, bueno, e, muzika egiteko orduan, e, nola ikusi zuzute ba, YouTube-en e, e, eman dizuen pixat bali, balia bidea, ba, ba, zuen muzika edatzeiko, uste zuzute ba, aprobetsa garrezan dela edo edo espero baino, igual arreta gutxiago eman dizuela? Ez egen eukanezer pentsatuta, esike, zakeiz gubarkiko genuen eta gero jendeak entzun dezan, baino Juste Youtube bale hori bai eta liberen, lehen esan dezun Facebooken bidez Youtubeka -e, linka jarri eta, eta Facebooken bidez Youtubeen sartzea jendea eta mm -hmm. du, eta gero ba erlazionatutako gauzetan ba, ikusiko iotze gehiago eta nahi bau klikatu <gurri> nahi bau ez. <gurri> ba bueno, e, lehen, komentatzen zen un, ba, ba artikulo horretan, etxaun, ba, bueno, ba itirak horrea zen nuela eta bar, E, zer pentsatu zute, bueno, txau nesan dute, zer pentsatu zute, ba, piskate hori ez e, lege, noa? lehi dela propieda, hori intelektual berri hori sartzen dela, eta ez musikan izan dezaken e, e, impactoa edo. Nik uste eginda legea nahi azkenean nahi e, jelazkenean, sarearen ezrakintasunetik abiatuta edo, modu batean e, mugatu nahi dute, ba edatzeko moduak, nahi dute izatea ba, etiko modu tradizionalean edo eta ez dizkiote bilatu nahi ba, hmm. izan ditzakaren alde onak. Egia da, ohitu hitu gerala sairen beren ere ba, dena doain eukitzea eta horrek sortu du jendeak e, eukitzea mentalidadea kultura ez dela horrein behar guk ere azkenean ba, musikapia deskarratzen dugu eta filmak edo baina azkenean modu bat da ere hedatzeko ba, eta Nik uste dela, kontzintzea alatzea, jendeak ikustea ba, bueno, agian deskarratu ezak zuen ikusi edo, eta gustatzen bazaizu ba, jakitea ba, ba erosio edo nahi du. du Horri da, nahi bau duzu. Gustatzen zuen hori Rai. babesteko eta jarraitzeko. Ba, ni ni uste aldeuna eta alde txarrokola internet bidez jende gehiago nahi listezera, baina jartzeka esan du mezela ez gaude dituta hauain bertan musika hor daintza eta musikoa zerbait kostatzea jo. Nik uste dut... Ni gustat, e, ra, Hoi, entzutea oduain gustatuko ziteiten, baino gustatze bat zaitzu, ba, erosi. Oso, ni pelikula bat gustatze bat zaitu edo interesabili mokat zineagungo nahiz, eta ikusi. Hori da, nik uste dut gauza bera, osea, oh, aparte lehenengo legeak beti doaz askatasunaren aurka, eta bigarren... Hori da, legearen definizioaz, ta? Bai, hori da, eta bigarren nik uste dut, huari, eh, azkenean hori da, bisigarra momentu baten orain musika edo edo zer gauza nik uste dut Bueno, batez ere musikaren munduan e, internetala zuk zabaltzeko eta gainera, aliketa jende gehien entzuten badu zure musika, aliketa hobeto, ez? Nik uste dut. Mm. E, Naibarin badu ordaindu, ordainduko du, eta edo torriplango da kontzertura, edo edo rosiko izu kamiseta, edo nah, elakoa. Ta, esateute talde gehienek, eta ni uste eta errazi dutela, gaur egon zuzenekoak hake emateudela dirua, eta okay. musika erostea, ba... Azkenan informazioa ba. talde handi igual bai, baina ez talde handiri ez da. Uh -huh. Gehin hasutzeneko. Azken galdera egin jotzen gara. Bai, eh crowdfunding-ekin. Okay. Ba, eh ba azkenaldian crowdfunding bezalako ba baneurriak e, talde asko jautete horrelako ba, neurritara zuek plantatzen duzute zuen urrengo diska edo e, orduan horrelako pentsat dirua gastatzeko diskoa egiteko hor duen Egia esan, hau eh, duko egiteko ba, er, er, komentatu genuen eh, aurreko garaian, no? behendik beste eh, lau ginen eta mm. agian e, ba, eta hau egiten behar egu agian diskatea barregun ean, behendik no? diska horreun zegoen baina ez dakit nire iritzi pertsona ere ez dakit zenbate haino ere geran er, talde bat ba, daukana egian zalegoa handi bat, eta egitea egitea horrelako proiektu handi bat, eta Ez, ez lortzea ba, beharrezun dirua, ezakitzen batean nio den tale txiki bat batzera, zen batean nio den beharrezkoa horrelako zerbait eskatzea mm. jendari dirua aurrez ezta saiatu gait ezkeen modu batean ere di, eh, diskoa azkenan bat daude balea bidak dizkoa gure kabuz aurreztu ez aukegula beste modu batean ja, soa gure kabuz grautu minimamente ni usteet oain eta mm. bai ezakit eh... Kontzertu eta kamiseta eta diskoekin daukagu pizkagatat diru da hor baina. Amortizatun zuz da horrekin ez, pizkagatat. Apur bat, hain dik ez dago ez... behar bezain beste baina. Ez gara ahi dirudunak. Ez ez. Unki etorrik luberak. Azkenean lortzen, ezuk, lortzen dirua ere atatzen daguna zedeekin o kamisetekin berri ze urrengo tira erosteko bai. gastatzen dago azke eta zira, ziak, txikia, ira hmm. aziak txikea ira. Haini usteet grau fundina oso modan dago gauza da ez da gaizki baina Ni uste, gu jartzaak esan du nahi zela. Ba, Italde txikintzako, oh, bentsatarreta uh, gu txiko proiektu entzakoak gian eh, ba ez da in... Jendea lortze dugu, eh, baina... Mm -hmm. Bale, ba, ba honekin uste, iritsi gara laia bai. amaierara. E... Bueno, beti uste, la eskerrik asko etortza agatik. Ezu, e, jo. Oso ondo pasatu gu eh? gu, izan da oso intelektuala eta oso enten ezgarria. <laughs> no, ben, enten no, no, bastante... –Bastante flipatu da. Ba? –E, eh, metalean ez dao jendutu. <risa> <risa> <risa> –Nun gelditu da, ez? –Metalero zara pastrosoaren niru, –Estea, ez? E, estereotipoa –Lurretik botatzen. E, –Estetikoki agia, –Baina, intelektualki. <risa> –Bono, ba, nahi ez dut saioa maitzeko, –Bazken ba, abestia –esan dezakegu, eta, bueno, ba, azken gogoratu, –Baz jendeak, etxo momentuat, <risa> –Goratu jendeak, e, nun aurkitu zaitzakezue –Eta, e... Ta, e zaket ondasan da ez daite. Eh, zake zuen musika eta nola kontakatu kontaktatu dezaketete zurekin? Ba, oraintz heretan e, Facebook eta Twitterren kontua ditugu eta YouTubeen gure musika eta ba hortik jarrai gaitzakoezu eta beno, ba Laister musika berriateako dugu, beraz adi egon. Eksklusiba. Ni uzte Facebooken sartuta ja nahiko dela ze ordena, ez daekin ni Facebook erabiltzen gehienan, ez? Bai. Eta da gonduk guztia. Hor da... O... <laughs> ba, bilatzen IJotz Facebooken. Eta, bueno, ba... Ba, hori esan mazala eskerrek asko etortzagatik, eta... Ba, hori, askena bestia. Horain, no, no, hori. Eskerrak zuei egi be, berriz ezen, plazera doan. izan da, egitean oso guztora <güls> geha. <güls> Uuuu! <Gustora. güls> <güls> <Ouh! güls> eta, bueno, ba, gehan ba, kontzertua bukatzei dugun modura, horain ere saioa bukatzeko hilzoria maigabea, jarri. Ba, ordu guiz, Segundu bat, segundu bat. E, bukatu ba, bukatzeko ba, ipatu, e, engaur bertan kontzertu bat dagoela beran, e, izun auketa aski da izango dira bertan, eta urrengo astean hemen izango ditugu izan aukekoak, beraz, lehengo aldiz, ba, bi elkarrizketa, ez? Jaraia dañera. Zugarria, <laughs> zugarria. Orduan ba, esen bezala, mila eskerzuei, eta, ba, ilzoria. Izu naukeen <laughs> <Zorria. laughs> elkarrizketa entzun, aldea interesari. <laughs> ba, eta bastante ondo dagoela, bai. <laughs> Tipo jatorra. Bai, bai. Tipo jatorra. Jode gu bai ekin. Da, diskoberriatu. Kolaboratu dugu. Gara gartokak gartzen dituzte. Hoi <risa> da. Bari ba honekin bagoa azu. Gure gara. Agur dinei. Agur. Aio.